Тут приказчика оточили жінки з дітьми, і покладаючись на те, що дітей заїдає Мошкара, просили його, щоб дозволив внести дітей в хату. «Несіть!» – власно сказав приказчик, передаючи свого коня одному з кріпаків. Жінки заметушилися, і через хвилину більше двадцяти дітей з матерями війшли в Баланову хату та почали розташовуватись. Хто на полу, хто на лавах, а кому не достало місця, то і долі. Балан почував своє право стати на дверях своєї хати і не пустити до неї нікого. Та тільки його добре серце не дозволяло йому так учинити. Старий козак тільки руками полибився, дивлячись на те, що робилося в його господі. Галя теж бідкалася і плакала, бо їй ніде було вже навіть Миколку покласти, не те, що самі лягти, а проте побачивши, які в матерів змучені, обідрані та залякані діти не тільки не сварилися з жінками, а навіть віддавали їм свої скрині сповивачі, рушники, хустки і усякі шмаття. А ніч, що вже заходила, спіткала всю сім'ю балана на дворі, а випханої з своєї власної хати. Спати в хаті було неможливо через важкий дух, що його принесли з собою російські люди. Ргаза з Галою і Миколкою пішли на пасіку, старий же балан – Знову доступився до приказчика. Слухайте, добрий чоловічий, розкажіть же мені толком та по правді, як же воно буде, коли ви тут побудуєтесь? Ніяк інакше, – відповів приказчик. Як стане тоді на цьому місті село, мужики оратимуть землю та сіятимуть хліб, так це ж наша земля, це займище трьох козаків, моє, Лубяного талантуха. Що ж ми будемо робити, як ви отберете нашу землю? А те будете робити, що й наші кріпаки. Будете сіяти панський хліб, косити його, молоти, та звозити зерно до панської економії. У старого ціле пекло закликотіло в душі. Ну, усього вже не діждете, скрикнув він. А те ж, як гадав, князеві подарувала всі ці землі цариця. І як ви Сидите на цій землі, та зрозуміло, що і ви, князівські, разом із землею. Отуманів світ в очах старого козака, і хитаючись за бурення, мов прибитий, ледве доволікся він до своєї пасіки і впав під коренем на солому. Болючі думки, неначе вбиті в мозок, свяхи пекли голову старого. Так ось до чого воно йшлося. Скасування запорожжя щоб наші землі та степи кривавицею дідів та прадідів политі пороздавати вельможам. Невже ж воно справді так і буде? Невже Господь святий попустить, щоб нас, вільних людей, повернули в неволю? Нащо ж, Господи, ти привів мені, старому, діждати такої недолі? Чому не прибрав мене раніше? Усю ніч гнітили такі думки козака, і всю ніч не заплющував він очей, благаючи Бога, щоб він або одвернув геть цю чорну хмару тяжкої недолі, що нагнітила їх, або прийняв його до себе. Не спали цю ніч і діти старого, а вони до світу просиділи біля батька під коренем, щоб не тільки не бачити того, що робилося в хаті, а навіть не чути нелюбої їм мови тих нещасних та замордованих чужих людей, що мимо своєї волі принесли їм недолю і стали їм ворогами. А другого дня зранку приказчик поїхав у економію, до найстаршого правителя, а в обідню пору повернувся до Базавлука і загадав усім кріпакам, щоб другого дня ранком їхали в плавню рубати ліс. Далі він прикликав до себе обох баланів і рогозу. «Ти, старий, – сказав він Дмитрові, – своїми волами тягатимеш з берега сюди колоди» а твої сини нехай пережинуть усіх ваших коней в плавню. Там мої люди рубатимуть ліс, так треба кіньми тягати колоди до річки. Старий козак з жахом в очах дивився на приказчика. Ви хочете моєю худобою робити? У мене своє хазяйство і своя робота худобі. А я вам просто кажу, скрикнув Рогаза, що в плавні я не піду, і батькових коней «До роботи вам не дам, от що!» Приказчик, як хитра людина, не хотів одразу доводити козаків до розпуки і сказав неначе спокійно. «Ну, гаразд. Якщо ви робити не хочете, то на цей раз обійдемося і без вас. А вже щодо худоби вашої, так вона мені дуже потрібна. І я заберу її до роботи, хоч би ви їй і не давали. І не подивлюся на ваше змагання. Я ще вчора вам говорив» що все те, що було вашим, і земля, і худоба, і хати, і навіть ви самі, тепер князівські. — Не буде того, — рішуче скрикнули козаки, — запорості до віку не будуть кріпаками. — Побачимо, — глузливо проказав приказчик і пішов до свого діла. Цю ніч усі знову ночували в курені. Молоді козаки, знемігшися за попередню ніч, спали тепер добре і прокинулися тільки ранком, почувши голос батька, що з обуренням гукав. Жене, жене проклятий, жене моїх коней і волів, круторогі ж мої, укохані мої діти, чи на те ж я ростив вас, щоб на князів ви працювали? Демко та Іван схопились на ноги та, оглядівши, що прикажчик верхи на коні жене степ увесь косяк, а позаду кріпаки женуть і волів, кинулися до хати, схопили недоустки і побігли навперейми коням. Перлякана Галя гукала на чоловіка, благаючи, щоб він вернувся, але Демко її не слухав і побіг у степ. Зблизившись там з кіньми, він накинув. На одного з них обродьку скочив на нього та й почав навертати косяк знову в степ. Іван слідом за Димком теж був уже на коні і допомагав Шурякові. Батько та Галя одворід побачили, що приказчик наскочив на Димка і ударив його батогом, та ледве успіли вони скрикнути від обурення. Аж дивляться, розігнав Димко свого коня та наскочивши на приказчика, так ударив його кулаком в груди, що той, мов, сніп. Упав на землю, сам же Димко, завернувши коней, погнав їх знов у степ. Галя обхопив страх, що вчинок Димка не минеться йому дурно, і вона жахливо скрикнула Господи милосердний, що ж то тепер буде? У старого балана під час сутички навпаки, не жах був в очах, а радість. Йому любо було бачити, що зять вчинив, як годилося запорожцеві, що не подарував. Приказчикові образи, а з казацьким хистом збив його з коня. Очі старого заграли юнацьким вогнем, і він голосно гукнув, «Молодець Демко, нехай знає вражий зайда запорозького кулака!» Вилежавшись деякий час на землі, приказчик підвівся та, шкандибаючи, пішов до двору, клинучи Демка в голос і погрожуючи йому кулаком. «Почекай, гайдамако, я тобі цього так не подарую». Через кілька хвилин гала збився біля всіх зимовників. Кріпаки намагалися побрати в балана, лубяного, лантуха, сокири, канати і інші господарські речі. Ті ж не давали, бо в степах в ті часи вони були дорожче за золото. «Вляжіть їх!» Лукнув до своїх людей розлютований прикажчик. «Осіх в'яжіть от цих гайзамаків, коли вони не хочуть нам коритися. Я сам одвезу їх до управителя на науку. Треба тільки ще отих двох душогубів піймати», – тодав прикажчик, показуючи в степ на Димка та Івана. Проте тих не довелося ловити. Зачувши, що коло хати збиралося колотнече, вони самі бігли до двору, і побачивши, що їхнього батька вже зв'язано – кинулися його визволяти. «Пустіть тестя, бо вб'ю грізно!» – гукнув Демко. Побачивши по очах козака, що він у запалі, люди пустили старого балана і розступилися в усі боки. Але як тільки Демко та Іван почали його розв'язувати, приказчик моргнув кільком своїм кріпакам, накинувся з ними на козаків ззаду та, зваливши, почав в'язати їм руки й ноги. Козаки відбивалися як роздратовані звірі – але їх надавили цілою купою і нарешті пов'язали. Приказчик же після того, як зв'язаного димка підвели з долу, вдарив його спомсти по виду. Галя метушилася поміж людьми, мов, внестями. Вона кидалася до чоловіка, до батька, голосила, благала, щоб їх пустили, але ніхто на неї не звертав уваги, і тільки приказчик добре штовхнув її, коли вона хотіла розв'язати димка. Через півгодини трьох старих запорозьких дідів та двох молодих з покрученими за спину руками везли до тієї самої економії, що будувалася біля руїн Запорозької Січ. Почувши, що запорозці не хотять коритися волі прикажчика і навіть на очах кріпаків побили його, управитель визнав за потрібне піднести в очах кріпаків особу прикажчика і люто покарати запорожців. Коли він побачив біляганку зв'язаних козаків, очі його заграли хижим вогнем, мов звіра, що вже почув кров своєї здобичі, він зразу почав гримати. Так от це ви бунтуєтеся? Не хочете робити? Не даєте худоби навіть б'єте княжого приказчика? Ну так я вас навчу шануватися. Я з вас виб'ю ваше гайдаматство, я зроблю з вас покірливих. «Пане, у вправителі!» – обізвався старий Балан. «За що нас катують? Ми людей ваших не займали. Вони прийшли на нашу землю, на ту землю, що віддана нам під господарство від коша славного війська Запорозького. Побачивши ваших людей в тяжкому становищі, ми навіть хати свої покинули та вашим людям віддали. За що ж хочете ви ще й добро, придване тяжкою працею одібрати?» «Вашого нема тепер нічого», – сказав управитель, – «по указу цариці, всі ці землі, усе, що на їх є, септа й ваше добро, і навіть ваші душі, тепер є власністю князя. Ви його кріпаки». З боку козаків почулися скрики обурення, проте Балан намагався ще говорити спокійно. «Бо годин владен над душами людей, йому вони і належать. Того ж не може бути, що велика цариця звеліла грабувати і катувати своїх чесних, трудящих підданців. Ніколи того не буде, щоб ми, вільні запорожці, стали кріпаками. Скоріше, ми душі свої занапастимо, а не скоримося такій неправді. Не звикши чути від кріпаків такі речі, управитель здивовано дивився на величну постать сивоусого Запорожця. Довгий, скудовчений в боротьбі оселедець, надавав старому запорожцеві надзвичайний вигляд, а очі того в'язня дивилися на нього не з благанням, як він звик бачить у кріпаків, а сміло і з горда. У що служив довго в війську, було навіть до вподоби могутня постать старого запорожця, але тим дух, що він узнав, потрібне негайно перемогти і знищити цю гордовитість, і вільний дух, щоб усі кріпаки, що стояли навкруги великим натовпом, впевнилися в тому, що ніяке волелюбство не може встояти проти його влади. І от, опиваючись влади, він гвозливо сказав, «Бачу, що ти занадто розумний. А скільки тобі років? Вісім десятків літ Господь держить мене в світі, і ніколи ще на віку я не бачив і не чув про таку кривду, як ви нам чините». «А ну всипте йому вісім десятків різок», – сказав управитель до челяді. «Може, старий дурень хоч після того порозумнішеє». «Мене? Різками?» – вжахнувся Балан. «Та ліпше ви вбийте мене або живого вкиньте в вогоня, ніж дамся я над собою так знущатися». І, не тямлячи себе з обурення, старий козак так смикнув свою єдину, прив'язану за спину руку, що бичівки ввірвалися. Та тільки даремні були всі змагання. На старого насіла челядь, звалила його на землю, та, зв'язавши йому ноги, понесла знесиленого до стайні. А слідом за ним потягли Рогозу, Івана Луб'яного і Лантуха. І от на стайні серед бруду і калу кріпаки, що... Вже стеряли в собі іскру Божого Духу, почали вибивати дух живого Бога з своїх братів. Не стогнали запорожці під руками катів, бо віль в тілі був нічим, порівнюючи з мукою душі і серця покривджених. Вони, мовчки, мов залізні, терпіли мордування, аж поки ставали непритомними. Старий Балан після катування не підвівся. Його непритомного винесли з тайні, і, одливши водою, кинули на віз. Повкидали на віз решту. Димко впавши на воза, сховав своє обличчя в сіні, бо йому соромно було почувати себе живим після такої образи. А діди, луб'яний таланту, голосно просили собі в бога смерті. Серце ж молодого Івана палахнуло почуттям помсти, і він дав собі клятву, що приказчик заплатить своїм життям за їхню ганьбу. Коли старого Дмитра... Привезли додому, та, знявши з воза, понесли до хати, він, зібравши останні сили, проказав – у курінь на пасіку. Ридаючи, мов дитина, Галя вже оббанювала в курені і скривавлене тіло свого чоловіка, і коли туди внесли батька, хотіла доступитись до нього, але він спинив її – не руш, не руш, моя дитина, моя надія, утіхо, прийшов мій час, тоді до нього оббаниш моє тіло, як відійде душа моя». Тату-таточку припала до батька Галя, Не кажіть так, не покидайте нас сиротами на поталу там, Ви ще одужаєте, і ми кудись підемо звідси ля. Ні, доні, я просив Господа, щоб він не дав мені жити після смерті неньки нашої Січі Запорозької. Він милосердний кличе вже мене до себе. Не вбивайся за мною. В домовині я не знатиму то знущання, що тут. Про вас тільки діти болить душа. Як ви нещасній свій вік проживете? А через годину старий запорожець горів уже, мов, на вогні, і став непритомний, а світом Галя, ридаючи, вже споряджала тіло свого замордованого батька на той світ. Поховавши батька під вербами над лиманом, Демко Іван і Галя, привиті горем, сиділи біля його могили, всяк із своїми думками, не наважуючись навіть слова сказати одне одному. «Оні про що, прічі, як про недолю, ніхто не знаходив мови». Несподіваний Іван, що від часу знущання над ним став зовсім іншою людиною ходив замислений, з лютим непривітним поглядом в очах, і ні до кого не звертався, раптом устав, наблизився до Галії, низько їй уклонився, кажучи, «Прости мене, моя сестро, не нарікай на мене за те, що я тебе покину, бо не сила мені коритися неправді». «Що ти, що ти, Івасику? Чого прощаєшся?» – скрикнула Галя, і, схопившись на ноги, припала братові до плеча. «Демкой собі підійшов до нього. Заспокойся, Іване, ти намислив щось непевне». «Не подарую я приказчикові», – говорив Іван, хвилюючись. «Того знущання над нами, найбільше над старим батьком нашим. Я до віку не мав би спокою, коли б не помстився за батька». «Схаминися!» – скрикнула Галя. «Що ти намислив?» «Ти ж себе занапастиш, ти, шегомоніть!» – сказав Іван пошепки. «Сьогодні я вб'ю приказчика і малим каюком втечу в плавні, а ти, Галю, збери мені харчів і поклади в той порожній вулик, що батько наготовили для нового рою».